Жорж Сіменон Найупертіший клієнт у світі розділ перший КАФЕ Міністерське або Володіння Жозефа. У поліцейських аналах годі знайти подібний випадок. Ніхто й ніколи не виявляв такої впертості. Змішаний з дивокуватою демонстративністю. Сидіти на очах у всіх, виставляючи себе з усіх боків протягом 16 годин, мимоволі привертаючи увагу десятків людей, настільки, що викликаний за дзвінком інспектор Жанвіє навіть підійшов ближче, аби краще роздивитися цього типу. І все ж, коли спробували описати його зовнішність, словесний портрет вийшов таким розмитим і нечітким, що важко було уявити собі цю людину. Дехто, тій, кому бракує уяви, навіть вважав це позування вишуканим прийомом, особливою хитрістю незнайомця. Простежимо цей день, 3 травня, година за годиною. День теплий, сонячний. У повітрі вчувається подих паризької весни, і від самого ранку до вечора з бульвару Сен-Жермен у зал кафе тягне солодкуватим запахом каштанів. Восьмій ранку, як завжди, Жозеф відчиняє двері кафе. Він у жилетці та сорочці з підгорнутими рукавами. На підлозі тирса, насипана непередодні перед самим закриттям, а стільці височіють на мармурових столах. Кафе Міністерське на розі бульвару Сен-Джермен і вулиці Сен-Пер старомодне, одне з небагатьох, що збереглися в Парижі. Тут немає модних нині барних стійок, до яких притуляються випадкові відвідувачі. Немає ні позолоти, ні приглушеного світла, ні дзеркальних колон, ні круглих пластикових столиків. Це типове кафе для завсідників, у кожного свій столик – свій куток для гри в карти чи шахи, і Жозеф офіціант знає всіх поіменно. Сюди заходять здебільшого службовці та керівники відділів із міністерств поблизу. І сам Жозеф постать примітна. Він уже 30 років працює офіціантом, і важко уявити його в звичайному одязі – Ймовірно, його ніхто не впізнав би, побачивши на вулиці чи у передмісті, де він збудував собі будинок. Восьма ранку. Це година мастики, як тут називають прибирання. Або ж у цьому колі час розставити все по місцях. Подвійні двері, що виходять на бульвар, широко розчинені. Частину тротуару вже залито сонцем, а всередині панує прохолода і синюватий напівморок. Жозеф палить цигарку. Лише в цю годину він дозволяє собі палити в приміщенні. Запалює газ під перколятором, який він начищає до дзеркального блиску, Затим серія жестів свого роду ритуал – виставити в ряд пляшки з аперативами і міцним, потім підмести тирсу, далі розставити стільці. Клієнт з'явився, якщо бути точним, о 8.10. Жозеф, схилившись над перкулятором, не помітив, як той увійшов, і потім жалкував. Увійшов він стрімко, наче втікав. Чому обрав саме міністерське? Хоча навпроти, кафе-бар, де вже повно народу, і можна знайти свіжі булочки та круасани. Жозеф згадував. Обертаюся, а чоловік у сірому капелюсі з маленькою валізкою у руці стоїть посеред зали. Кафе було відчинене, та ще не працювало. Відчинене, бо двері розчинені навстіж, але ніхто ніколи не заходив сюди в такий час. Кава ще не готова, вода тільки почала грітися, стільці не розставлені. «Раніше, ніж за півгодини, я нічого вам не запропоную», – каже Жозеф. Йому здається, що відкараскався. Але чоловік, не випускаючи валізи з рук, знімає стілець зі столу і сідає. Робить це просто, спокійно, мов людина, яку не переконати, бурмочучи собі підніс, нічого страшного. Цього достатньо, щоб Жозеф зіпсував собі настрій. Він, як справжня домогосподарка, терпіти не може, коли хтось плутається під ногами під час прибирання. Це його час. Година мастики, і він бурчить крізь зуби. Довго чекатимеш на свою каву. До дев'ятої Жозеф займається звичними справами, час від часу кидаючи погляди на клієнта. Десять-двадцять разів він проходить повз, іноді навіть ледь зачіпаючи його. То підмітає тирсу, то знімає стільці. Нарешті за кілька хвилин по дев'ятій він наважується принести чашку гарячої кави і маленький молочник із двома шматочками цукру на блюдці. У вас немає круасанів? Круасани в кафе навпроти. Нічого. Дивно. Але в цьому клієнті, який мав би усвідомлювати, що заважає, що він тут не до місця, що надто рано, водночас відчувалася якась покірність, яка викликала певну симпатію. Було й інше, що відзначив Жозеф, звиклий до найрізноманітніших клієнтів. За цілу годину чоловік не витягнув газету з кишені і не попросив у офіціанта. Не шукав телефонного довідника, не намагався заговорити, не закидав ногу на ногу, не палив. Рідко хто здатен просидіти годину в кафе, не ворушачись, не дивлячись, що хвилини на годинник і не виявляючи нетерплячки. І якщо він когось чекав, то з дивовижною лагідністю. О десятій, коли година мастики закінчується, клієнт усе ще сидить на місці. Ще одна деталь. Він не сів біля вікна, а в глибині зали, біля сходів, що ведуть униз, до туалетів. «Жозефу треба туди спуститися, щоб привести себе до ладу». Він натискає на ручку, щоб розгорнути помаранчевий тент над столиками. Перед тим, як піти, він побрязкує монетами в кишені жилета, сподіваючись, що клієнт зрозуміє натяк, розрахується і піде. Але той залишається, і Жозеф, залишивши його, спускається. Внизу він змінює маніжку з накладним комірцем – причесується, одягає легку куртку з альпаки. Повернувшись нагору, бачить, що чоловік сидить на тому ж місці. Приходить касирка, мадмоазель Берта, вмощується за касою, дістає кілька речей, сумочки і починає розкладати жетони для телефону. Жозеф і касирка обмінюються поглядами. І тепер Берта, гладка, м'яка, рожева і добродушна, із знебарвленим перекисом волоссям також спостерігає за клієнтом зі свого трону. Здався мені дуже спокійним, досить пристойним, але все ж я подумала, що вуса в нього фарбовані, як у нашого полковника. Короткі, трохи підкручені щипцями синьо-чорні вуса справді виглядали підозріло. Привозять лід, ще один ранковий ритуал. Вантажник, кремезний, з мішковиною на плечі, тягне опалові брили, з яких стікає вода, і складає їх у морозильник. Він пізніше скаже: "Мені він здався схожим на тюленя". Чому на тюленя пояснити не зможе. Жозеф, дотримуючись свого розпорядку, виймає з підшивки старі газети і змінює їх свіжими вечірніми випусками. Якщо не складно, дайте одну газету. Нічого собі. Клієнт заговорив. Голос тихий, майже несміливий. Як Яку бажаєте? Тан? Фігаро? Деба? Байдуже. Це наводить Жозефа на думку, що клієнт, певно, не з Парижа. Іноземцем він бути не може, говорить без акценту. Мабуть, проїхав із провінції але поблизу жодного вокзалу. Навіщо йому, вийшовши з потяга близько восьмої ранку, утягнутися через кілька кварталів із валізою, щоб сісти в незнайомому кафе? Жозеф, який добре запам'ятовує обличчя, певен, він його ніколи не бачив. А чужі зазвичай відчувають, що тут не на своєму місці і йдуть. Одинадцята година. Час господаря, пана Моне, який спускається зі своєї квартири, ретельно поголений, світлолицей, сиве волосся, акуратно зачесане, у звичних лакованих черевиках. Він давно вже міг би піти на спочинок, кожен з його дітей отримав від нього кафе в провінції, але він лишається тут, бо цей закуток бульвару Сен-Джермен єдине місце, де він по-справжньому живе а клієнти кафе стали йому друзями. «Усе гаразд, Жозефе!» Він одразу помічає незнайомця і його чашку кави. Погляд господаря стає здивованим, Жозеф нахиляється до нього за стійкою. Він сидить тут із восьмою ранку. Пан моне кілька разів проходить повз незнайомця, потираючи руки, наче запрошуючи до розмови. Він звик говорити з усіма... Грає з клієнтами в карти чи доміно, знає їхні сімейні справи і службові плітки. Клієнт не реагує. «Він здався мені дуже втомленим, як людина, що провела ніч у потязі», – скаже згодом Моне. Кожному з трьох – Жозефу, Мадмозель Берті та Моне мегре згодом поставить одне і те саме питання – вам не здалося, що він виглядав когось на вулиці? І відповідатимуть вони по-різному. Ні, скаже пан Моне. Касирка. Мені здалося, що він чекає жінку. А Жозеф? Кілька разів я помічав, як він поглядав у бік бару навпроти, але одразу ж опускав очі. Опів на двенадцяту клієнт замовляє пляшку віші. Деякі завсідники п'ють мінеральну воду, їх тут знають і розуміють, як пан Бланк із військового міністерства дотримуються дієти. Жозеф машинально відзначає – люди, які не п'ють і не палять, трапляються нечасто. Далі майже дві години клієнтом ніхто не займається. Час аперативу. Завсідники приходять один за одним – і офіціант уже знає, кому що подати і за які столи розкласти карти. Офіціанти, перша година. Чоловік усе ще на місці, валізу заштовхано під банкетку з червоного оксамиту. Жозеф удає, ніби хоче його розрахувати, і впівголоса підсумовує. Вісім франків, п'ятдесят, ви не могли принести мені бутерброд? Шкода, у нас... «Немає. Маленьких булочок теж нема. Закосок у нас не передбачено». «Це і правда, і ні. Вечорами тут іноді подають сендвічі з шинкою для тих, хто грає в бридж і не встиг повечеряти. Але то виняток. Чоловік хитає головою і бормоче. Неважливо. Цього разу Жозеф помічає, що в того тримтить губа» а на обличчі застиг вираз сумної покори. «Щось принести?» «Ще кави і побільше молока». Він явно зголоднів і вирішив хоч трохи втамувати голод. Газет більше не просив. Міг перечитати ту, що вже мав від першої до останньої сторінки, не вминаючи навіть дрібних оголошень. «З'являється полковник». Він невдоволений, незнайомець зайняв його місце. Полковник боїться протягів і запевняє, що навесні вони особливо небезпечні, тому завжди сидить у глибині зали. Жюль, другий офіціант, заступає на зміну о пів на другу. Він працює тут лише три роки і зовсім не виглядає, як справжній офіціант кафе. Жозеф іде за скляну перегородку, щоб там пообідати. Йому щойно спустили страву з другого поверху. Чому Жюль вважає, що незнайомець схожий на торговця килимами чи арахісом? Він не справив на мене враження людини схильної до щирості. Мені не сподобалося його манер дивитися з-під лоба, а на обличчі – покірність. Якби моя воля, сказав би, що він помилився дверима і виставив би його. Інші клієнти теж помітили незнайомця. Звернули на нього увагу, коли виявили, що він уже тривалий час сидить на тому самому місці. Усі ці свідчення були, зрештою, аматорськими. Але випадок подарує і професійне, хоч воно й не виявиться докладнішим за інше. На початку кар'єри Жозеф 10 років працював офіціантом у пивній Удофіни. За кілька кроків від набережний Орфевр збиралися здебільшого комісари та інспектори карного розшуку. Там він здружився з одним із найкращих співробітників Мегре, інспектором Жан В'є. А згодом одружився з його своячкою, тож вони навіть стали родичами. О третій пополудні, побачивши, що клієнт і далі сидить на тому ж місці, Жозеф починає щиро сердитись. Міркуючи, він доходить висновку, якщо чоловік так уперто не йде, то не через прихильність до атмосфери міністерського. У нього є поважна причина не залишати це місце. Зійшовши з потяга, думає Жозеф, він відчув, що за ним стежать і зайшов сюди, щоб сховатися від поліції. Він телефонує до поліції і просить покликати до телефону Жанв'є. Тут у нас підозрілий клієнт. Сидить із восьмої ранку і не збирається йти. Майже нічого не їсть. Може, тобі варто зазирнути і глянути на нього? Жанвє, як людина ретельна, перш ніж вирушити на бульвар Сен-Джермен, бере з собою кілька останніх зведень з описами та фото розшукуваних осіб. Цікаво. Коли інспектор заходить у кафе, зал порожній. Пташка полетіла? питає він Жозефа. Але той показує на сходи. Копив жетон і спустився телефонувати. Шкода. Якби знати, можна було б підслухати і дізнатися, кому і навіщо він дзвонить. Жанвє сідає за столик і замовляє кальвадос. Клієнт піднімається і повертається на своє місце. Він усе такий же спокійний. Може, трохи стривожний, але в руках немає нервозності. Жозефу навіть здається, що в ньому з'явилося повне полегшення. Протягом 20 хвилин Жанв'є розглядає його з голови до п'ят. Постійно порівнює повне, трохи розпливчасте обличчя з фотографіями розшукуваних. Нарешті знизує плечима. У моїх зведеннях його немає», – каже він Жозефу. «Мабуть, це просто нещасний чоловік, якого кинула жінка». Може, страховий агент або щось таке навіть жартує. Я б не здивувався, якби він працював у похоронній конторі. Втім, я не маю жодного права перевіряти його документи. Сидіти в кафе, скільки заманеться, і не обідати, з законом не заборонено. Вони ще трохи розмовляють, потім Жанв'є повертається на набережну Орфевр, де проходить нарада в Мегре щодо справи про підпільні гральні клуби і зовсім забуває згадати про чоловіка з бульвару Сен-Жермен. Попри натягнутий тент, похилі промені сонця вже пробиваються крізь широкі вікна. О п'ятій три столи зайняті любителями білоту. Господар грає за одним з них, сидить просто навпроти незнайомця і час від часу кидає на нього погляди. О шостій зал наповнюється відвідувачами. Жозеф і Жюль снують між столами з підносами, заставленими пляшками і келихами. І запах перно поступово витісняє з кафе аромат каштанів. У цей час кожен офіціант обслуговує свій сектор. Так сталося, що столик незнайомця потрапляє в сектор Жюля, менш уважного, ніж його колеги. До того ж, Жюль час від часу заходить за стійку, щоб перехилити келишок білого. Тож до вечора в нього вже плутаються думки. Єдине, що він зможе сказати, приходила жінка. Брюнетка, добре вбрана, пристойного вигляду, не з тих, хто заходить у кафе, щоб познайомитися з чоловіками. За словами Жюля, це була з тих жінок, що не ступають у заклад, якщо немає тут призначеної зустрічі. Два або три столики ще були вільні, вона сіла за сусідній. Упевнений, що вони не розмовляли. Вона попросила Портвейну. Крім шкіряної сумочки, мала ще якийсь пакунок. Спершу я побачив його на столі. А коли я подавав Портвейн, пакунка вже не було. Без сумніву, вона поклала його на банкетку. Шкода. Жозеф хотів би її побачити. Мадмозель Берта теж помітила її зі своєї каси. Жінка, здається, пристойна – Майже без косметики, у синьому костюмі з білою блузкою, але не знаю чому, я не думаю, що вона заміжня. До восьмої вечора, тобто до самої вечері, клієнти заходили і виходили. Потім зала майже спорожніла. До дев'ятої залишалося зайнято лише шість столів, чотири шахістами, два гравцями в бридж, які щовечора проводили тут час. «Впадало в око!» згадував Жозеф, що цей тип чудово розуміється на шахах і бриджі. Можу присягнутися, що він дуже сильний у цих іграх. Це видно було по тому, як він стежив за партіями. Отже, він не мав жодних клопотів, або Жозеф помилявся. До 10 години залишились зайнятими лише три столи. Міністерські службовці лягають спати рано. О пів на одинадцяту пішов Жюль. Його дружина чекає дитину, він домовився з напарником, що піде трохи раніше. А клієнт усе ще сидів на своєму місці. З восьмої ранку він замовив три кави, пляшку віші і лимонад. Не палив, не пив спиртного. Вранці прочитав тан, по обіді купив вечірню газету в розносчика, що ходив між столиками. Об одинадцятій, хоч за двома столками ще тривали партії, Жозеф, як завжди, почав ставити стільці на столи і розсипати тирсу по підлозі. Трохи згодом, закінчивши гру, пан Моне потиснув руки полковнику та іншим партнерам, забрав із каси торбу з грошима і піднявся на гору спати. На прощання він кинув погляд на впертого клієнта, про якого цього вечора багато говорили завсідники – і сказав Жозефу, якщо з ним виникнуть проблеми, не вагайся, клич мене. Адже за стійкою є електричний дзвінок, що з'єднує з квартирою господаря. На цьому власне і усе. Коли наступного дня мигре вестиме розслідування інших відомостей він не отримає. Мадмуазель Берта пішла б за 10 хвилин до 11-ї, щоб устигнути на останній автобус до Епіне, де мешкає. Вона теж кинула останній погляд на клієнта. Не можу сказати, що він здався мені нервовим, але й спокійним не був. Якби я, скажімо, зустріла його на вулиці, він би мене налякав, розумієте? І якби ми вийшли з автобуса разом в Епіне, я б не наважилася йти додому одна. «Чому?» «У нього був якийсь застиглий погляд!» «Що ви маєте на увазі?» «Здавалося, його геть не цікавить усе, що відбувається навколо!» «Вікони були зачинені?» «Ні, Жозеф зачиняє їх в останню чергу!» «З вашого місця видно частину вулиці і кафе-бар навпроти. Ви не помітили нічого підозрілого. Не здалося, що хтось стежить за вашим клієнтом?» «Ні,» Нічого не помітила. Бульвар Сен-Джермен тихий, але на вулиці Сен-Пер завжди рух. Люди заходять у бар і виходять безперервно. Ви нікого не бачили, коли йшли? Нікого. Хіба що на розі стояв поліцейський? Справді стояв. Це підтвердив комісар кварталу. На жаль, трохи згодом поліцейському довелося залишити пост. Ще два столи. Подружня пара, яка зайшла випити після кіно. Їх у міністерському знали. Лікар і його дружина жили за кілька кроків і часто заходили сюди дорогою додому. Вони розплатилися і пішли. Лікар згодом зауважить. Ми сиділи якраз навпроти нього, і я зверну увагу на його хворобливий вигляд. Як ви вважаєте, чим він хворий? Без сумніву, печінка. Скільки йому років, на вашу думку? Важко сказати, я не розглядав його так уважно, як хотів би тепер. Мені здається, це з тих чоловіків, які виглядають старшими за свій вік. Можна було б дати 45 або більше через фарбовані вуса. То вуса таки фарбовані? Гадаю, так. Але в мене були клієнти і 35 років із в'ялим, блідим тілом і згаслим поглядом. Можливо, він мав такий пригнічений вигляд через те, що цілий день нічого не їв? Цілком імовірно. Але це не змінює мого діагнозу. Поганий шлунок, погана печінка і поганий кишечник. За останнім столом ніяк не могли закінчити партію в бридж. Тричі здавалося, що гра от-от скінчиться, і всі три рази ведучий не добирав взяток. Піка на п'ять вийшла лише завдяки нервозності одного з гравців, який відмовився від карт. І гра завершилася за 10 хвилин до 12-ї. «Зачиняємося, панове!» – вічливо нагадав Жозеф, підіймаючи останні стільці на столи. Він розрахував гравців, але клієнт і далі лишався нерухомим. У цей момент, зізнався потім офіціант, йому стало лячно. Йому майнула думка попросити завсідників почекати кілька хвилин, доки він не вижене незнайомця. Але не наважився, бо четверо гравців, виходячи, ще обговорювали партію і затримались побалакати на розі бульвару, перш ніж розійтись. 18 франків 75 сантимів. У залі залишилися вдвох. Жозеф гасив останні лампи. «Я тримав у полі зору сифон на краю стійки», – розповідав він потім мегре. «Якби клієнт кинувся на мене, я розбив би йому голову». «Ви навмисно поставили там сифон, правда ж?» Це було очевидно. 16 годин з тим загадковим клієнтом остаточно виснажили нерви Жозефа. Цей чоловік став для нього майже особистим ворогом – Йому навіть здавалося, що той сидить тут лише для того, щоб поглумитися з нього, напасти і пограбувати, коли залишаться наодинці. І все ж Жозеф припустився помилки. Коли клієнт, не встаючи, почав неквапом шукати дрібні гроші в кишенях, офіціант, боячись спізнитися на автобус, підійшов до вікна, щоб повернути ручку і зачинити віконниці. Хоча двері все ще були відчинені із бульвару Сан-Джермен долинав нічний рух перехожих. Офіціанти, візьміть 21 франк 2 франки 25 сантимів чайових за весь день. Від злості Жозеф мало не шпурнув монети на стіл, але стримала стара професійна витримка. Можливо, ви просто його боялися, припустив Мигаре. Не знаю, але мені кортіло позбутися його. За все життя жоден клієнт мене так не виводив. Якби я тільки знав зранку, що він просиде тут цілий день. Де ви були, коли він виходив? Зачекайте, я спершу нагадав йому про валізу під банкеткою, він ледь її не забув. Він засмутився через це нагадування? Ні, виглядав полегшеним. Теж ні, абсолютно байдуже найспокійніший тип з усіх, кого я знав. Я бачив чимало клієнтів, але хто б із них не витримав 16 годин за мармуровим столом і не відчув поколювання в ногах. Отже, ви були біля каси. Я саме набивав в автоматі 1875. Якщо ви звернули увагу, у нас двоє дверей. Одні широкі, двостолкові, виходять на бульвар, а другі вузькі на вулицю Сен-Перр. Я вже було хотів крикнути, що він помилився дверима, коли побачив, що він іде до вузьких. Але тільки знизав плечима. Зрештою, мені байдуже. Мені залишалося тільки перевдягтися і замкнути кафе. У якій руці він тримав валізку? Не звернув уваги. Ви також не помітили, чи тримав він руку в кишені? Не пам'ятаю. Він був без пальта. Його закривали від мене стільці на столах. Він вийшов. «А ви залишилися на тому ж самому місці?» «Так, точно на тому ж місці. Я відривав чеки з касового автомата. Іншою рукою діставав із кишені телефонні жетони. І тут почув постріл. Він був набагато голосніший за вихлопи машин, які тут чути весь день. Але я одразу зрозумів, що це не автомобіль. У таких ситуаціях міркуєш дуже швидко». Мені вже не раз доводилося бути свідком серйозних інцидентів. Така в нас професія.